Ultima scrisoare Autor Mihai Beniuc Sfârșitul a venit fără de veste. Ești fericită? Văd că porți în el. Am înțeles. Voi trage dungă peste nădejdea inutilă. Fă la fel. Niciun cuvânt. Nu-mi spune că eu o formă. Cunosc însemnătatea ei deplin. Știu, voi aveți în viață altă normă. Eu însă în fața normei nu mă închin. Nu te mai cânt în versuri niciodată. În drumul tău mai mult nu am să ies. Nu-ți fac reproșuri, nu ești vinovată și n-am să spun că nu mă înțeles. A fost, desigur, numai o greșeală, Putea să fie mult, nimic n-a fost. În veșnicia mea de plictiseală, Tot nu-mi închipui că puneai un rost. Și totuși, totuși, Câteva atingeri au fost de ajuns să-mi dea amețeli, Vedeam văzduhul fluturând de îngeri Lumina în seara mea de îndoieli. Când degete de mida s-am pus magic pe fragedă ființa ta de lut, Suna în mine murmurul pelagic al sfintelor creații de început. Vedeam cum peste vremuri se înalță statuia ta de aur greu, masiv, Cum serioase veacuri se descalță și genunchiate rânduri submisiv, La soclul tău dumnezeesc așteaptă să le întinzi un zâmbet liniștit spre sărutare,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 ce nu mai ești. N-am să strivesc eu visul sub picioare, N-am să pătesc cu vorbe ce mi drag, Aș fi putut să spun, ești ca oricare, Dar nu vreau în noroaie să mă bag. Dar fi mocir la în jurul tău cât hăul, Tu vei rămâne nufărul de nea, Cel oglindește beat de pofte tăul, Cel ține candid,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 Și când viața va fi rea cu tine, Când au să te împraște cu noroi, Tu fugi în lumea visului, la mine, Vom fi atunci singuri, amândoi. Cu lacrimi voi spăla eu orice pată, Cu versuri nemai scrise te mângâi, În dulcea lor cadență legănată, Te vei simți ca în visul tău din tâi, Iar de va fi... Cum simt mereu de-o vreme, Să plec de aici, de la voi, curând, Când glasul tău vreodată să mă cheme, Voi reveni la tine din mormânt, Și dacă ar fi să nu se poată trece Pe veci cetluitele hotare, M-aș zbate îngrozitor în țărna rece, Plângând în noaptea mare, tot mai mare. Lectura Maia Martin